Efecto de que Caneta de poeta Navega polo mundo Con ver Una maleta Versos en hemisferio Orbitan a fin do grande misterio Queima de navegante Unirica lei Planeta distante e bueno, baixamos un poqueiña música e vámonos á capital da Ribeira Sacra. E vamos a falar co noso correspondente. Eh, que polo xeu non, non hai peleiro que nos mande que nos mande o, o costepado, eh. Vale, vale, vale. Chamlou por día. Regalábanmo a todo, pero eu non, non quero. Vale, vale. <risas> bueno, moi boas tardes, compañeiro. <risas> boas tardes, que tal? Benvido, moitísimas grazas por por Aquí andamos. Por a <risas> Eso. Ben, eh, ben, ben. que teño que felicitarte porque esas viñetas cala vez ah, sí. están máis sí, vin por... unha no, no, no, no Galicia confidencial celebrando o sí. 40 aniversario da, do noso grande e admira, admirado Carraboixo sí. sabes entrevistas algún día? a ver, a ver si somos pois pues, hai pues, pues, si no... bordeixo reto intentaremos si intentaremos sí, sí. esto o contacto é, é, é nada además outra cousa pues... que tamén tamén me me, me fai bueno faime ilusión, eh, gústame gabarme dela, foi toda a túa participación cando um, celebrase ese 20 anos de aquel Nunca Máis, ah, que, sí. que ti tamén participaches sí, facendo sí. bastantes viñetas. Acórdame dunha dunha moi especial que tiña algo que ver con unos hilillos, non? Sí, sí. Sabes, un, un, un fulano que dixo que había unos hilillos, que aquel non era... Sí. Pero eu des... Con esa... Non no, no fixera ninguna. Non, non, pero algo alusivo era, porque tiñes goma fala, <risa> unha, unha, unha, unha, unha goma de borrar ah, bueno, intentando... Pudiñes puñese unha goma de borrar intentando... Co, con a coña esas dos hilillos, <risa> co, concretamente con esa coña, non lembro o terfeito, pero, pero si sí, sí que fixen unhas cantas, a verdade, quedan aí xa... ¿No? Bueno, ca, cando... Cando miras que pasaron xa 20 anos, pum. Sí, desde logo. Sí, sí, sí. De sí, buchos de aire 9, 20, bueno, de 20, 21 anos, bueno, animalada. Madre mía, non, de, non, non, ese es día, bueno, non se falaba outra cousa. A verdade é que... Se vio outra cousa. A verdade é que... Ese, dí, ese bueno, día é, é, o, temp, é o, tempo, claro. o tempo, os anos despois. O tempo, tempo, o tempo que temos aí, a verdade, bueno, ainda mellor que que eh, que, poidam, que que o contemos é que, que, que eh, non volva a suceder máis. Eso. Claro, claro, claro, pero, pero bueno. Eh. 20, 20 anos aí. Si, señor. Si finais foi castigado, non? Si. Sí. Pero <risa> Bueno, eh, foi eh. co, condena condena se hubo Ahora... sí, condena condenaron a un home que lle mandaron quitar o barco de bueno, cara. <risa> bueno, bueno. Me en fin. bueno, Esto, ahí, paso, a me fa isto. Esto eh, pasa pasa con modo tren. mejor mill, sí, calar. Vamos a, a vamos a, a, a, a, a o, o que nos ocupa. Eso exactamente. Porque yo gusta mejor no yo desjústame. Eso. Exactamente. Pues vamos vamos a la logo. De vale, cando queiras. Vou empezar con desgústame. Vale. A, a eh, desgústame, bueno, datos que <coughs> los que hacemos referencia en repetidas ocasións e uh -huh. que non deixan de, de ser pesimistas <coughs> eh, teñen que ver, pois, pues, eso coa, coa, coa poboación uh -huh. coa despoboación concretamente sí, a despoboación infantil no rural sí. eh, os datos desoladores a poboación menor de 14 anos reducius en Galicia un 40% en uh -huh. 1989 uh -huh. un 5,9%, casi un 6%, dos menores de 14 anos eh, eh, viven no rural galego. Mirade que pouquísima poboación de menores de 14 anos temos nas aldeas do noso país. O defenso é superior ao registrado da Unión Europea e un dos máis eh, baixos eh, respecto ao Estado ou sea, que A despoboación, evidentemente, afecta eh, máis gravemente pues, a, uh -huh. a infancia, a poboación infantil. Uh -huh. e relacionado un pouco tamén con, con estes datos eh, para chorar de sí. despoboación, sí. eh, outros datos tamén que foron noticia esta semana, que é un clásico xa, uh -huh. como digo, eh, que os nacementos eh, están en caída libre. Sí. E as defuncións aumentan. Sí. Didedes que descubra pólvora, é a realidade, son os feitos reais, sí. tristes, como digo, pesimistas, pero aí están. Un 2,7 e os nacementos eh un 2,7 eh, eh, menos eh no que levamos de ano que respecto a 2021. Uh -huh. Ese nos remontamos ao 2019 é eh, un 9% menos de nacementos. Holy No que de ano, un 9% menos de nacementos que no 2019 e un casi 3% menos que no 2021. E as defuncións un 8% superiores o ano pasado. Claro. E un 12% superiores ao 2019. Resumindo e pa que entendamos todos. Cada vez morre máis xente e sí. nace menos. Es. Co que eh, o que vivimos alertando ano tras ano uh -huh. eh, cando venimos datos do INE uh -huh pois pues, bueno, que solución lle queda isto, que veia xente de fora. O sea, aquí non aquí non non, non temos pequenos uh -huh. porque non podemos ou porque non nos presta como antes, uh -huh. e eh, o das familias numerosas pasou a historia. Uh -huh. Pois eh que buscar outras solución, se a que repobar isto como como como nos outros tempos. Sí, que sí. te va... non me gusta. Sí, sí. Esto vai, a nos. Esto vai a nos a pasar como pasou en Francia. Uh -huh porque en Francia quando mandaba de gol tuveron que vir argelinos e todo palipa para que houbera porque os argelinos aos moros dixéramos aunque pois eses ten bastantes fillos pois a eses paga, pagaba es unha paga co padre xa non traballaba o caso era que tuveran fillos para poder aumentar a poboación e como sigamos así e quilo no rural vai pasar tres cuartos do mismo Xa bon. bon. mais... Que máis desgústame sí. bueno. eh, Que o tampouco me gusta Nada na díña O aumento de denuncias por violencia machista en Galicia sí. No 21 O no ano que, que, que pasamos O ano anterior O número de denuncias foi de 60 De 6.000, perdón, mm -hmm. 259 Un 2,7% máis Que no 2020 é un casi 18% máis Que hai 10 anos Joder. Segundo cifras do Consello do Poder Judicial uh -huh. En un informe eh, Coñecido como Violencia de xénero e Emprego uh -huh. Que publica a Fundación ADECO O número de denuncias Por cada mil mulleres uh -huh. Foi dun 4,5% eh, En Galicia uh -huh. eh, Neste caso Menos que a media nacional Que foi dun 6,8% O sea que dentro Dentro do que aumento de denuncias en xeral eh, Que se deron en Galicia Por uh -huh. eh, Violencia uh -huh. eh, machista Pois eh, neste, neste Informe uh -huh. que vos digo Da Fundación ADECO eh, De número de denuncias por cada mil mulleres Foi menor en Galicia que no resto do Estado uh -huh. Uh -huh. O sea que bueno Dentro do que cabe algo algo positivo algo, Dentro al, dos al... pero... tantos negativos Da o aumento de, de denuncias, como podi que este informe tamén comenta eh que en estes an... algunha cousa pasou que nos fixo que a comunicación se perdera. Bueno, se ve como unha unha bruxa por aí. Ben, seguimos, seguimos no, na na túa aportación do desgústame que estabas falando vale, deixámolo denuncias que, que, que bueno, de Exactamente, que, de que, otro, continuabas? De... Vale, que outro continuabas. Vale, deixávamolo que o outro do desgústame era o aumento de denuncias de violencia machista eh. en, en en Galicia. Hmm. E pasábamos aos gústames logo. vale, vale. vale. Sí, sí, sí, mellor, mellor, veña <ríe> Engústame, eh, por exemplo eh, O libro resumo da historia de Xévere es. Este xoves presentouse en Compostela O libro Xévere, 35 anos de agitación cultural uh -huh. Editado pola editorial Calandraca É un libro que resume de forma autobiográfica Dialogada a historia desta compañía máis mm -hmm. de tres décadas de creación artística eh, como sabedes, mm -hmm. activis, activismo crítico mm -hmm. moi comprometido mm -hmm. coa lingua, moi comprometido eh, cos movimentos sociais mm -hmm. eh, reivindicando sempre unha cultura alternativa mm -hmm. eh, sempre tamén eh, caracterizada a súa, a súa labor en eh, no mundo do teatro, teatro eh, por eso pois oposición ao franquís, ao, ao fragismo, perdón. Ah, o, o un libro eh deses de, de coleccionista eh uh -huh. para quen queira ter na súa biblioteca eh pues eso, un resumo de toda a actividade desta de compañía, 300 páginas que resumen e recrean a trayectoria, como os digo, desta compañía. Creo que unadas en referentes Eh, no que o mundo teatral, teatral. de Galiza se, se refire. Claro que sí. Uh -huh. O xa sea que é uh -huh. unha obra, creo que xa pinta moi ben, é uh -huh. unha obra interesantísima, e eh, con esta cantidade de páxinas eh, referindo eh, tres máis de tres décadas de activismo teatral desta compañía, pois que ser unha obraza moi ben, moi ben Ostras, que, me, sí, sí, que me gusta, gustame sí, sí, este, sí, sí, esta, nova, esta novidade editorial mira sí, que sí, boa agasallo sí. para Nadal eh? Sí. Eh, perfecto nunca sí, sí. Máis. máis tamén me gusta eh, un evento cultural eh, eh, aquí en Compostela un uh -huh. referente xa da música negra ano tras ano uh -huh. eh, refírome ao tono Tonocodax Festival Un uh -huh. festival que, que aparte dos patrocinios que ten, eh, fai posible a Dega Martín Kodax. Uh -huh. eh, este ano chega a súa decimosegunda edición. Uh -huh. eh, durante todo o mes de novembro, desde principios de novembro ata o, o remate do mes, pois hai eh, unha che de concertos de soul, blues, rock and roll, dean mm. blues, swing, brass, bueno, un homenaxe a música negra, eh, a mellor música negra de todo o mundo. que aquí a Compostela veñen neste mes Eh, grupos de Estados Unidos, de Suecia, eh, sí, sí. de España evidentemente, de Galiza, eh, Reino Unido, Portugal, etcétera. Muy bien. Eh, sí, grupos sí. representativos de estes estilos de música, do, do mellor ciño, do mellor ciño a nivel mundial. Uh -huh. Un festival de música, eh, creo que de música negra o máis importante de Galicia, sen ninguna dúvidas, é uh -huh. eh, quizás tamén un de, dos de maior relevancia a nivel do estado. E vale. eh, con estas dos edicións, pois pues, que vou poder que se está consolidando é que a quen lle guste este, este estilo eh? pois ten que vir a Compostela este mes si ou si, aproveitar algun dos seus concertos. E eh, eh, eh. tanto que si. Sí. Outro gustame interesantísimo sí, e amane eh, creativo, eh, creativo non? Eh, si, sí, aparte destes de, de concertos, hai actividades paralelas que uh. van dándolle máis riqueza Eh, amplitude uh, o, o programa de celebración mm -hmm. eh, son presentacións de libros mm -hmm. hai tamén filmes eh, proxeccións cinematográficas incluso comedia o dia 23 de novembro vai haber un monólogo de tres rapazas na sala Riquela catas, ceas musicais coloquios, xa o sea que un festival moi, moi, moi completo que organiza Martín Kodax aquí en, en, en Compostela Nada, que Compostela siga viva. Exactamente. Eh, outro gustamente, tamén, este, ten que ver coa astronomía, mm. eh, ten que ver coa co mel. No. Porque esta fin de semana, xa 9.20 nove de novembro, é a sétima feira do mel de montaña en Muras. Sí, en Muras, sí. No concede de Muras, eh, seguro que coñecedes. Sí. Eh, mm. Celebrase concretamente na parroquia do Viveiro, mm. Estes dous días é eh, tamén un programa moi moi completiño e moi interesante. Eh, todo arredor deste de producto tan rico, de tanta calidad aquí en Galicia, Ese é un mel negro que sacan pues, deste, como se chaman? É eh, un mel negro este característico dos, de montaña, das uces. Eh, das uces, eh, dos toxos Exactamente ca verá, ah, pues bueno, hay un poco de todo, dende de, eh tamén mm, charlas. Hay, por exemplo, un relatorio de geomacambra, control da barroa na apicultura de, ecológica, sí. para, de, de interese para os apicultores, esa esa eh, entre aspas peste que uh -huh. enfermidade que que ataca as abellas. Eh, mm -hmm. hai obradoiros infantís, mm -hmm. pois eh, incluso hai un show cooking de coctelería con mel. Sí, coctelería mm -hmm. con mel, eh postos diferentes postos de, de mel mm -hmm. os dous días eh, e despois ao final da da feira dan pois eso o, uns premios aos no. os gañadores. Os gañadores, os mellores meles que, que sí, se presenten sí. eh os mellores día. meleiros aos mellores meleiros, xa que unha cita co mellor mel de montaña esta fin de semana no Concello de, de Muras Sí señor Bueno, unha potenciación do noso produtos extraordinaria, que ademais paga a pena disfrutar dela, non? Porque sí. ademais seguro que haberá catas tamén eh? eh, E a parte bueno, do mel diste... hai outras cousas máis Sobre todo a, a, sobre todo Haverá pues... vallas actividades sí, sí. A parte das actividades pois tamén haberá artesanía. Posiblemente. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, que iso que... a nosa má nos gusta. É o que, que saiba non hai, non sei. O sabe de máis camín, ou... No. Hai, hai artesanía. Sí, algo de artesanía sempre hai, quando hai unha feira destas, aunque sean navallas, eh, coitelos, e... Eh, eh, E algún puscheiriño tamén hai. Algún posto igual hai, si sí, pode bueno, ser. Postres, gans, algún posto. postres tamén. Mm. Postos, postos. sí, sí, e postos, si. Sí. E postres tamén, referentes ao mel. Ah, é unha degustación o sábado pola noite unha degustación gratuita sí. de liscos e castañas. Si, sí, si. ves. ¿Eh? Preparade vos, eh? <risa> A sétima, eh, pa, sétima pa... feira do mel de, de montaña, non? Mm -hmm. sí. exactamente. Pois pues nada, apuntade na agenda. Sí, moi bien os que nos escoiten de por aquí por Galicia os que tian pensado a fin de semana uh -huh. eh, visitarnos pois pues hai aquí a, a mudas. feira de feira de aonono eh, dedicada ao, ao mel o que é importante destacaxe dixche me di que había unha usa brodeiro relacionado precisamente con co, co, me parece que Dice alguien que hacía cócteles, ¿no? Ah, sí, cócteles. Sí. A ver, como, como curiosidad, el eh, o, o domingo de, de, después de cantar, uh -huh. hay un chamaña show cooking, pues ah. una, eh, una demostración de cocina en este caso una demostración de, de coctelería con mel. Ah, uh ¿sabes? -huh. A cargo de un tal Diego Mosquera, que... Ah. Eh, entón, bueno, pues fará cócteles nos que o mel se dá un ingrediente eh, protagonista. Claro, claro. claro. A ah, no, que o mel tamén, o, o mel coas bebidas tamén encaixa moi ben. Tamén encaixa, sí. Uh -huh. Pois, uh -huh. o que dicías da feira de domel en mura, en, eh, en mura, en murás, mura. pois... Muras, muras. Muras. muras da zanove non? Uh, za o vinte. Tamén non houve en Baralla, preto uh -huh. a becerrea. E eh, era mel de, de Becerrea, de Nave de Suarna, de Fonsagrada, eh, de Negueira de Moñiz, de, eh, eh, de Navea de varios sitios, da Terra dos Ancares, as Nogais, e tamén a Lugún de Lugo, e despois está facendo esta de Muras. Uh -huh, claro que sí. Muy ben. Bueno, que agora... E xa remataron os, os gustan, que, que tamén... Correcto, tamén correcto. Pode... Como, o, o tema, o tema do, do reto, parece que o temos un pouco aparcado, xa vos deixei aí o de... Carraboixo. Falando como falamos, de, de José Lois, o Carrabouxo, mm. a ver se intentades falar con él. Ou tamén vos deixo, xa unha opción, e a outra... Sabedes, coñecedes un programa que se chama Luar? Sí, mm. Algo, algo, o sea, algo, sí, algo empezando, al... no. eh, tienen bastante audiencia. Mm. Sí, va. Están empezando os vendres por a noite, no se sobedes ou sí. sabedes leva un tempo, lleva un tempo facéndose por os venres, sí. sí, sí. empezando, eh, o rapaz, un tal gallo su dale bastante ben. Sí, eh, o, o peladillo. Está volvendo a subir, a saír, señora de Xelmides, ah, sabedes sí. que é? Uma uh -huh. señora, sí. Sabes que ese Non temos moito unha mullera así moi pija, moi moi rancia que só fala castel castelán. Sí, bueno, sí, que lle chama, chámalle pela castrapo, señora sí. Dejelmires. A señora Dejelmires que lle chama pel a, a a Galloso. A Galloso. Dición de Basque pel ladillo. Que, baste, que vos... <risa> ¿Qué, qué vos parece tamén eh, non no estaría mal buscar a esa señora, non? Eh, sí, sí. Vale. Ahora, unha cousa, Solo fala castexano. Ah, sí, bueno. se castrapo, se castrapo se intentaremos, pues, claramente. intentaremos. Pero bueno, é moi, é moi graciosa e eh, o reto, a parte de os tractouvos facendo xa un redoble de reto, eh, <risos> O reto a parte de conseguila que estea en directo no programa Galegos Novais que fale algo de galego. <risos> No, aí o deixo, eh? aí o deixo bueno, falar, eu, vou eu vou facilitarvos o contacto vale. Pero esposo o trabalho xa é vos eh? vale. intentaremos, intentaremos Bueno, pois, aí queda Eu que, creo que vai ser, vai ser pois, un momento moi importante eh, Para a historia do programa Non só contactar con ela Senón que diga que, algo en galego Unha frase ou algo que, pues, sí, que, que participe en un, algo Con o non idioma que, que como digo eu del castellano tamén se sale tamén, vale <risa> Escoi, vale en este caso diríamos ya, señora Ángel Mírez eh, do castrapo tamén se sale bueno, escoito o guseo que remato co as anotacións eu antes de que poñas as anotacións quero, quero desexarte moitísimo éxito e moitísimo <risas> moitísima sorte nun, nun programa que sei que estás convidado a participar un sábado que ven algo así como sen código postal Eso está grabado de de antes grabado, amigo. Amigo. <risa> o sea no me que no merecéis nada que aparte de un cameo, sí, si pillánome ahí en, en Monforte, fijárome si hablar un poco y ya está. Tirado encha da, tirado en bueno, eh, es, que, es, Eso no, eso ya Que ya... vuelvan a emitir eh, un cos importante. ¿Eh? Que vuelvan a emitir? No, que vuelvan a emitir no, que emitan, que es decir, la <risa> televisión graba esas cosas y a lo mejor salen para vano siguiente. Sí, ya pues, ves. Nos, a non ser programas en directo pero programas que están grabados e tal son así mm, bueno. entón tampouco ten moito xa que, que a xente que nos escoite non non se crea que vai ser isto unha eh, aparición estelar conver miralo sí, sí, no, no, conver miralo, miralo que aínda que este enlatado é interesante acho que me espia das redes sociais, eh? uh -huh. Hombre, claro. Andai, ainda que este está... en latado claro, interesante. Bueno, vamos ao libretiña se... veña, oi, eh, no, sabes, eh, Eu eu quero dicirche que <risa> Eu quero dicirche que Tito nos mandar o contacto de Helmires. A señora de Helmires, si. Sí. De Helmires? Si. Hmm. Posiblemente, vamos a ver. Bueno, pues... Hai que traballar nessas cousas. Pois tú vale, mandados vale. o contato yo, que o resto vamos a traballar o nos. Pois pues xa vos yo, digo, yo, yo, quedamos aí sí. unha feina mol importante eh? Mol ben. E <ríe> eh, pode ser un un, eh, un hito para o programa, eh? Si, sí, senyor. Sí. De titular de prensa, eh, os galegos no baix consigue por primeira vez facerlle falar galego a senhora de Xelmines. A senhora de Xelmines. <ríe> Bueno. xa tiño titular pa a prensa eh? xa verás, xa verás a ver se si vos motiva a ver, a ver. bueno, rematamos, rematamos, rematamos ¿no? vamos, vamos a, a, in, a ir con, con libretiña a ver, a libretiña pequena hai que dúas conseñas desta vez curtas eh, fíxome me gracias outro día eh, que dándolle dándolle ali no establecemento de Monforte hmm. dándolle a escoller o, o dependente a un cliente que tiña dúbidas entre cal escoller, sabes? Mm. Se un ou outro, so outro un. Mm -hmm. Eh, díxolle, cásate con algún? <risa> en vez de en vez de iylle, cal prefires, sí. escolle cal prefires, díxolle, casaste con algún? Eh, Me wow. eh, bueno, gustoume a, a forma de compoñer a frase. <risa> a, a forma, no? <risa> e eh, despois, dúas frases destas sábias de, de para pa apuntar na libreta para va na, na cachola que teñen que ver co coa vida activa. Mm. Ah, consellos para unha vida activa, tanto para o benestar físico como para lonxar preocupacións. Si. Sí. Esas dúas frases son as seguintes. Para pensar e para reflexionar, e para eso, para que nos leve a ter unha vida activa, entretida e, e ocupada. Mm -hmm. A pedra andando non cría musgo. Non. <risa> Eh, o galgo cando corre non senta as pulgas. porque xa leva o aire. <risa> non, porque está centrado en correr. Mm. Claro. Si, sí. pode eh, eh, eh... eh, no, no, es que do, do picor da pulga. E iso é atribuible a meta, ten que correr e chegar a unha meta. é Hai que, dar reflexión para vos para pues eh, que nos escoita. Eu, eu vouche dicir un para que o contes por aí. En que se parece un gato pai a unha gata nai? Un gato pai? En que os dous ten gatillo? Por dous ten? Gatillos? Ése mm. bueno, bueno. o sea, ten que, tense que contar en castelán. Sí. sí, pode ser. Bueno, o do, o do galgo gustoume moito porque iso é iso atribuible a qualquer servido. Sí, Correcto, tanto correcto, claro, claro Se va a ir corriendo No ten tiempo para rascar las pulgas yo ya pedra andando también Y a pedra andando, tamén... andando pues no cría mofo Muy bien, veña Un aperta grande, José Manuel gracias. Otra por gracias Igualmente, apertas Radio San Bo